وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه 40 ليله waqala Musa liakhihi Haruna, khulfni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila hili Musa masiku thalathini, natoka kwa kumi. ikatimia miadi ya mula wake mlezi masiku 40 na Musa akamwambia nduguye yake Harun shika mahali pangu kwa watu wangu na utengeneze wala usifuate njia ya waharibifu walamma jaa amusa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai. ولا لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما faqaqala subhanaka tubtu Musa kwenye miadi yetu na Mola wake mlezi akamsemea alisema Mola wangu mlezi nionyeshe nikutazame Mwenyezi Mungu akasema hutoniona lakini utazame huo mlima ukibaki pahali pake basi utaniona basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima aliufanya uvurugike na Musa kaanguka chini yamezimia alipozindukana alisema subhanak, umetakasika natubu kwako na mimi ni wa kwanza wa waumini. ya musa in wafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa shakirin akasema ewe Musa mimi nimekuteua uende kwa watu na ujumbe wangu na maneno yangu basi chukua, niliokupa na uwe katika wanaoshukuru وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها zauriikum daral na tukamuandikia katika mbao kila kitu mawaidha na maelezo ya mambo yote basi yashike kwa nguvu na uamrishie watu wako wayashike kwa ubora wake Nami itakuonyesheni makazi ya wapotofu. Sa'arifu 'an ayatiyalladhina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha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 Nitawatenga na ishara zangu wale wanaofanya kiburi katika nchi bila haki. Na wao wakiona kila ishara hawaiamini. Wakiona njia uongofu hawaiishiki kuwa ndio njia. Lakini wakiona njia ya upotofu wanaishika kuwa ndio njia. Hayo ni kwa sababu wamezikanusha ishara zetu na wameghaflika nazo. Waladhina kathabu bi ayatina walikail akhirati habikat aamaluhum Hal yujazawna illa ma kanu yamalun Na walio zikanusha isharazetu na mkutano wa akhera Amali zao zimeharibika. Wani watalipua ila kwa walio kuwa kiatenda Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha ila Allah. Musa tutazungumza naye na tutampa Taurati baada kutimia masiku thalathini ya yeye kuabudu na tukauongeza muda huo kwa masiku kumi kutimiza ibada Yakawa masiku wa rubaini, Musa akamwambia ndugu yake Harun alipokuwa anakwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, "Wua badala yangu kwa hawa watu wangu na watengenezee mambo yao yanayohitaji kutengenezwa. Na tahadhari na kufuata njia ya mafisadi." Kwa Kiswahili safi, masiku ni wingi wa usiku ama wingi wa siku ni siku vile vile kama ilivyo katika أغlabu ya maneno mengine yanayoanzia s kama saa sanda sahani sabuni safari sufuria na kadhalika na alipokuja Musa kuzungumza nasi na mwela mlezi wake akanena naye kwa maneno ambayo sio kama kusema kwetu Musa alisema ewe mwela mlezi wangu nionyeshe dhati yako na unidhihirikie Nipatie kukutazama nizidi utukufu. Mwenyezi Mungu akasema, huwezi kuniona. Kisha Subhana huu alitakasika, alitaka kumkinaisha kuwa hawezi kumwona. Akamwambia, "Walakini utazame huo mlima ambao una nguvu kuliko wewe. Ukithibiti pahala ulipo wakati wa kudhihiri kwangu, basi utaniona nikijidhihirisha kwako." Basi Mola wake mlezi Alipojionyesha kwa huo mlima kwa njia inayowafikia na naye mtukufu mlima ulivurugika ukawasawasawa na ardhi Musa kaanguka kazimia kwa kitisho alichokiona alipozindukana kutokana na kuzimia kwake alisema na kutakasa mtakaso mkuu na kuonekana kwako duniani hakika mimi ninatubu kwako kuja kukutaka kitu bila harusa yako na mimi ni wa mwanzo katika zama zangu wa, wa amini utukufu wako na ubora wako. Mwenyezi Mungu alipomzuiliya Musa asimwone, akaingia kumhisabia neema zake ili amliwaze kwa vile kumkatalia. Akamwambia, "Ewe Musa, mimi nimekufadhilisha na nimekuteuwa kuliko watu wote wa zako ili ufikishe vitabu vya Taurati na kwa kusema nawe bila ya kuwapo mtu kati. Basi yashike hayo niliyokufadhili na unishukuru kama wafanyavyo wenye kushukuru wanaokadiri neema. Na tulimbainishia Musa katika zile mbao za Taurati kila kitu kilichohusu mawaidha na hukumu zilizoelezwa mbalimbali Wanazohitajia watu duniani na akhera. Na tukamwambia zishike hizi mbao barabara na kwa kuazimia na waamrishe watu wako washike yaliyo humo kama kusamehe badala ya kulipiza kisasi na kuachilia badala ya kuongojea na kulegeza badala ya kukaza enyi kaumu ya Musa nitakuonesheni katika vitabu vyenu makazi ya wale wanaoasi amri za Mwenyezi Mungu na watavyoangamia ili mpate kuzingatia basi msende kinyume ya aliyowasibu hawaasi hao walio majeuri na wakapanda kiburi katika ardhi wakakataa kukubali aliosawa bila haki nitawazuia wasiweze kuzizingatia dalili za uwezo wangu ziliyomo katika nafsi za watu na jiha zote watu hawa hata wakiona kila ishara inayothibitisha ukweli wa mitume wetu hawaisadiki. Na wakiona njia ya uongofu hawaipiti na wakiona njia ya upotovu ndiyo wanaipita. Hayo yanatokea kwao kwa sababu wamezikanusha ishara zetu zilizoteremshwa na wameghafilika na kuongoka kwazo. Na walio zikanusha ishara zetu zilizoteremshwa juu ya mitume wetu kwa ajili ya uongofu na wakakanusha kukutana nasi siku ya Kiama, wakakataa kufufuliwa na kulipwa Vitendo vyao walivyokuwa wakitarajia viwafae vitapotelea mbali. Hawatokuta ila malipo ya kufuru na maasi walioendelea nayo kuyatenda.